Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er tirsdag den 22. august, og denne morgen skal vi forbi en flyvende demandaktie og en kæmpe børsnotering, der er undervejs. Vi skal også have lidt aktieinspiration for tech og fondschef i New Deal Invest, Mads Christiansen, har udpeget tre selskaber inden for kunstig intelligens, som han synes ser spændende ud. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Demand bærer rundt på et større potentiale. Det er vurderingen fra den amerikanske storbank JP Morgan, der har gået aktien igennem i sømne. JP Morgan vurderer, at aktien kan stige til kurs 340 kroner, og de har sat en overvægtsanbefaling på aktien. Nyheden om JP Morgans ændrede syn på Demand slapp ud mandag og medvirket til, at Demand aktien steg med over 3 procent til 284 kroner i mandagens handel. Også Gens en der også producerer høreapparater, ligesom Demand, træk frem i det danske eliteindeks C25 mandag. I den kedelige ende, der lå Rockwell Vestas og Bavarian Nordic med fald. Hele C25-indekset sluttede med et plus på knap 0,3 procent mandag. Et nyt selskab er på vej til den amerikanske børs, og der er ikke tale om et hvilket som helst selskab. Arm, som selskabet hedder, er nemlig en chipdesigner, ligesom den populære NVIDIA. Og hvis Arm lykkes med at komme på børsen, så vil det være den største børsnotering i år. Arm, der lige nu er ejet af japanske Softbank, har mandag søgt om at blive noteret på Nasdaq-børsen i USA, det skriver CNBC. Arm holder til i Storbritannien, og selskabet designer chips, som andre selskaber så producerer. CNBC kalder selskabet for en af de vigtigste chipselskaber, fordi ARMS sælger sine designs til næsten alle chipproducenter. Alene i år estimeres det, at der er blevet lavet 30 milliarder chips med ARMS-teknologi. Og hvis du overvejer at investere i kunstig intelligens, så kan det være, at du skal spise ører nu. For kunstig intelligens, eller AI, har været det måske hotteste emne på aktiemarkedet i år, og Jørgen har bedt tech-investor Mads Christiansen, der er fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og fondsmanager hos New Deal Invest, om at komme med tre bud på interessante AI-aktier. Og Mads Christiansen han peger på aktierne Coursera, 59 og Roblox. Coursera driver og udvikler undervisningsplatforme, der inkorporerer AI i deres system, så læringsoplevelsen bliver skræddersyet til den enkelte. Five9 leverer en såkaldt cloudbaseret omstillingscentral til virksomheders telefonsystemer og bruger Large Language Models til at forstå, hvad der bliver talt om i telefonen. Det kan hjælpe servicemedarbejderen i den anden ende af røret med at levere en god service. Roblox, den sidste aktie, som Mads Christiansen fremhæver, de udvikler spil, eller har udviklet en spilplatform der er særligt populær blandt yngre børn. Og du kan altså læse meget mere om de her aktier, og hvordan du investerer i AI i undskyld på yourinvestor.dk. Og så slutter vi nyhedsoverblikket af med at se fremad. For der kommer nemlig regnskab fra Royal Unibrew senere i dag. Bryggeriets aktie er faldet 10 de seneste tre måneder, så markedet vil helt sikkert holde øje med, hvordan regnskabet falder ud. På færøerne der har lakseopdrætteren Bakkafrost allerede aflagt regnskab her til morgen, der er ifølge i 24 tale om et kraftigt resultatfald for bakkafrost, der kæmper med høj dødelighed og dårlig biologi i Skotland. og med de ord slutter altså dagens morgennyheder. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når det nye afsnit er klar. Millionærklubben sender som sædvanligt klokken 9.06. Tak fordi du lyttede med.